Hoofstuk 183 Sirenius reisverslag en sy versoek aan Jozef om opheldering, ontwijkende antwoord van Josef. Uitleg dier die keinkie aan Sirenius wat nie tevrede met die antwoord is nie, vertrek van almal na die woning van Josef. Eers nadat Sirenius om oprecht verwonder het en om van alle kante van die korrektheid van alles oortuig het, het hy hyltemal verblif weer normaal begin praat en het hy aan Joosef gesê, Ja, vir vriend en broer, jou wens sal dadelijk vervul word, maar twee dinge moet nog eers reggestel word. Ten eerste moet my groot redder beloon word, en wel op a keizerlijke manier, en ten tweede moet ek van jou eers nog vooraf verneem, hoe dit nou eindelijk moontlik was, dat ek precies hierin afgedruif is, waar ek dit die allerminste verwag het. Want kyk, Al na die vertrek uit Tyrus was daar steeds een sterk wind wat geleidelik in een behoorlijke orkaan verander het. Ek is dier hierdie onginstige teenwind, tien volle daal op die hoëseën, en Elohim weet waar jy in ooral rond gedryf. To ek echter met behulp van hierdie groot redder gister jyn, teen middernacht eindelijk weer eens land onder my voete gekry het, het ek gedinkt dat ek my in Spanje bevind en wel na by die suile van Hercules. En nou is ek, in plaas van in die vermeende Spanje, precies daar waar ek eindelijk wil heen gaan. O broer, o vriend, gee my toch iets wat opheldering daar oor. En Jozef sê, vriend, laat jy skip eers dier jou mense ondersoek om te sien of alles in orde is, dan eers sal ek jou dier die barmhartigheid van die meester iets oor jou seerhuis bekend maak. En Sireneus het die wijse Joosef geantwoord, O vriend, jy kom my vandag wel een aardig voor. Stel jy my op die proef, of wat is dit wat jy van plan is om met my te doen? Dit is vandag toch die sabbat van jou en my meester, wat jy andersins altyd in alle opzichte as baie belangrik beskou het. Waarlik, ek verstaan jou nie, en ek weet ook nie waarom jy my vandag wil dwing om te werk nie. Hy wat hier gewijd, Eiters gewyt op my arms rus, het my skip seker lank al in orde gebring en daarom het ek kombo alles lief. Waarvoor sou jy my sorges dan wel, waarvoor my sorges dan wel goed wees? Ek was in groot gevaar en was baie bekommerd, maar al my besorgdheid was nutteloos, want net Hy alleen het my redding gebring. Daarom wil ek my voortaan ook oor niks meer bekommer nie en sal die vandag zeer sekerlik met rus laat. Is dit nie recht so nie? En die kynkeertse reene is gesoen en gesê, Jozef het jou in my naam net maar op die proef gestel, omdat jy Jonathan liever wil beloon, as om met hom na die villa te gaan. Maar ek sê vir jou, jy hoef Jonathan glad nie te beloon nie, want ek self, is immer sy belooning. Maak jou daarom gereed, om saam met Jozef te gaan, En die huis sal alles vir jou duidelik word. In sy reene is hy dadelijk gedoen wat die kynkie om aangeraai het en almal het na Joosefse willa gegaan.